Orixe asteburari begira itzordu nagusia, baina merkxe zeiza bada besterik esate batera arrasateko akordeoileiaketa. Aziko dira bihar, oibesela iru lehiaketa jokatuko dira, batetik arrasate irian nazioarteko goi garren akordioi lehiaketa, bestetik, gipuzkako goita mairugarren akordioi lehiaketa, eta azkenik, gipuzkako goita bozgarren akordioi jaialdia esaten zailona. Elburu pedagogikoa du ekimenak akordioi ikaslei pizgarri baten baten zaila, nazioarteko izarrak bertatik bertara ezagutzeko aukera ezaten dute. Guztira, iruron daberroita marpartaide izango ditu ekimenak, eta arrasate irian nazioarteko lehiaketan amaika lagun lehiatuko dira. Bestalde, Iazko irabazleak, Iosif, Puritz, Errusiarrak, kontzertu bira egingo du egunotan.